«Зайчастеньке, мишастеньке моє, кошастеньке, собачастеньке малятко. Ну, скажи хоч словечко. Павлику, хлопчику, обізвися!» Дитина мовчала і навіть обличчя не давала розгледіти під ковдрою. Софія злякалася не на жарт. «Хто зна що могло статися?» Усілякі неврологічні діагнози замиготіли в голові. Невроз, мутизм, що там іще буває у дітей після нервових зрушень. Обидві мами, старша і молодша, поділили своє величеньке немовля. Софія гладила голівку, так само щільно накриту на талочка ніжки. Вона все життя була мамою абсолютно здорових дітей і зараз, опинившись перед проблемою імені якій не знала, не витримала. Сльози захрапотіли на ковдру. Наталочка теж не витримала і, незважаючи на свою майбутню педагогічну освіту, зажила прийому вкрай непедагогічного. Закотила ковдру над місцем, легкодоступним для замашної сестринської рученьки. «Припини кіно, щеня, бо зараз так відлупцюю, що довго пам'ятатимеш. Ти не бачиш, мама плаче». Не знати, чи вітер, який повіяв над тендітною смаглявою навіть весною попкою, чи останні слова змусили малого випорпатися зі свого сховку і сховати запухле від сліз личко на грудях у мами. Ну що там, синочку, скажи. Муся, мусечка, я ніколи більше туди не піду, ніколи. «Куди, зайчастеньке моє? До школи. Ти не склав іспит? Угу. То це хіба причина для такого, не могла знайти слова Наталочка? Я не тому. Ці тести, їх можна перездати. Я правильно все розв'язав, але зробив багато помилок». Ну, звичайно, її дорогенький сіночок, на відміну від абсолютно грамотної сестри, яка б і під наркозом не зробила помилки у жодному із каліграфічно виведених слів, дві букви не міг написати без трьох помилок. Приклади, задачі, прошу дуже, але мова. Природа – Несправедливо поділила здібності до навчання на сестру і брата вкрай несправедливо. Ну то в чому справа, якщо не в тестах? Мусти, тільки не сварися, добре? Заздалегідь попрохав інтульгенції маленький грішник. Але то вже понадміру, бо до смерті перелякана Софія заздалегідь простила йому всі гріхи до двійки на випускному іспиті в одинадцятому класі включно. Тільки б заговорив. Та гаразд уже говори. Наша вчителька, ну та, молода, після тесту Повела мене до стенду, того, де твоя фотографія. І сказала, що ти була гордістю школи, що ти дуже добро вчилася, а я, а я... Він тяжко зітхнув, схлипуючи, як роблять це діти після тривалого плачу. «А я тебе ганьблю». Власне, вчителька нічого поганого не зробила, навпаки, мала на меті підтримати добру сімейну традицію відмінного навчання. Все правильно, все педагогічно, тільки не для її помішаного на культі матері-сина. «Знаєш що, синочку?» Муся, не знаю, не знаю, не проси мене. Я більше не піду до цієї школи, не піду, не піду. Дитина знову зривалася туди, звідки його ледве-ледве витягли. А я й не спираюся просити. Знаєш що? Давай переведемо тебе в іншу школу.